Kafir Suresi Mekke'de nazil olmuştur 85 ayet başlayan ve mehriban Allah'ın adıyla Ha-Mim Kitabın, Kur'an'ın nazil edilmesi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 Allahın ayələri barəsində ancaq kafirlər mübahisə edər. ya Peyğəmbər, Onların indi şəhərlərdə gəzip dolaşmaları, Ticarətdən böyük mənfəət əldə etmələri, Cah-cəlal içində yaşamaları səni aldatmasın Onlardan əvvəl Nuh qövmü, Sonraki kafir firqələr də ad,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 Onlara belə cavab veriləcəkdir Bu əzab ona görədir ki Dünyada yalnız Allah çağırıldığı Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur deyildiyi zaman İnkar edir Ona şərik qoşulduğda isə inanırdır İndi isə hökm Hər şeydən ucaq Böyük olan Allahındır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 Bu gün heç bir zülm, haksızlıq ola Allah tez haqq hesab çəkəndir. Ya peyğəmbər, onları hövlədən ürəklərin ağza gələcəyi, udquna belə bilməyəcəkləri və ya ürəkləri qəm-güstü ilə dolacağı yaxın günlə qiyamət günü ilə qorxut. O gün zalimlərin bir dostu Nə də sözü keçən bir şəfayətçisi olur Allah gözlərin xəyanətini Xain gözləri və ürəklərin gizlətdiyini biləndir Allah qiyamət günü ədalətlə hökm edər Ondan Allahdan başqa ibadət etdiyiləri bütlər isə Heç bir şey hökm edə bilməzdər Həqiqətən Allah hər şeyi eşidəndir Görəndə məğər onlar müşriklər yer üzünü dolaşıb özlərindən əvvəlkilərin axırının necə olduğunu görmürlərmi? Onlar bulardan daha qüvvətli, yer daha çox iz qoyub getmiş kəstəridir. Allah onları günahlarından dolayı yox etdi. Onları Allahdan, Allahın əzabından qoruyan bir kimsə tapılmadı. Bu əzab ona görə idi ki Peyğəmbərləri onlara Açıq aydın möcüzələrlə gəlmiş Onlar isə Peyğəmbərləri inkar etmişdilər Buna görə də Allah onları məhv etdi Həqiqətən Allah Qüvvət dedi Cəzası şiddət dedi Həqiqətən biz Musa'nın ailərimizlə Və açıq aydın Bir dəlillə göndərdik Fironun Onun vəziri, Hamanın və Qarunun yanına. Onlar isə, bu sehirbazdır, yalançıdır dedilər. Musa onların yanına dərgahımızdan haqq ilə, həqiqi dinlə, möcüzələrlə gəldiydə olar, onunla birlikdə iman gətirənlərin, Yahudilərin oğlanlarını öldürün. Qadınlarını, qızlarını isə diri saxlayın dedilər.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 Və onlardan sonra gələnlərin cəzası kimi bir cəza verilməsindən ehtiyat edirəm Allah öz bəndələrini əsla zülm etmək istəməz Allah öz qullarına onlar günah etmədən cəza verməz Günahı olanları da cəzasız bıraxmaz Ey gövmüm mən sizə üz verəcək vaveyla günündən qorxuram qorxudan üç çevirib qaçacağınız gün sizi Allahdan Allahın əzabından qoruyan tapılmaz. Allahın yoldan etdiyi kimsiyə də yol göstərən olmaz. And ki, daha öncə Yusuf sizi açıq-aşkar dəlillərlə, möcüzələrlə gəlmişdi. Siz onun gətirdiklərinə şək gedib dururdunuz. Nəhayət Yusuf vəfat etdi-də Allah ondan sonra əsla peyğəmbər göndərməyəcəkdir dediz. Allah küfr etməklə həddi aşan, şək içində olan kimsəni belə yoldan azdırar. O kəsələr ki, Rəbbindən özlərinə heç bir dəlil gəlmədən Allahın ayələri barəsində mübahisə edəllər. Bu həm Allah, həm də iman gətirənlər yanında onlara qarşı nifrət artırar.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 Pis əməli beləcə yaxşı göstərildi. O, haqq yoldan çıxarıldı. Fironun heyləsi ancaq boşa çıxdı. Firon xeyli xərc çəkib, Uca bir bina atıqdirdi. Musanı təksib etmək üçün Cürbəcür vasitələrə əl attı, Lakin bunların hamısı hədər getdi. O, Musaya heç bir şey edə bilmədi. O, mömin adam dedi, Ey qövmüm, Mənim ardımca gəlin Sizi doğru yola çıxardım Ey gövmüm Bu dünya həyatı keçici bir şeydir Hanidir Ahirət isə Əbədi yurtdur Hər kəs bir pisliy etsə O ancaq pisliyi qədər cəzalar Amma hər kişi Yaxud qadın Mömin ikən bir yaxşılıq etsə Belələri cənnətə daxil olub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 Çox bağışlayan Allaha ibadet etməyə çağırıqam. Şübhəsiz ki, sizin məni sitayiş etməyə çağırdıqlarınızın dilsiz-ağızsız bütlərin nə dünyada, nə də ahirətdə bir kəsi çağırmaq qabiliyyəti, ibadət olunmağa haqqı yoxdur. Bizim axır dönüşümüz isə Allahadır. Rəbbinə şərik qoşmaqla,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 O daxilində olanlar cəhənnəm gözətçilərini deyəcəklər. Rəbbinizə dua edin ki, heç olmasa bircə gün əzabımızı yüngülləşdirsin. Cəhənnəm gözətçiləri deyəcəklər. Məgər sizə öz peyğəmbərləriniz açıq-aşkar möcüzələrlə gəlməmişdilər? Onlar, "Bəli, gəlmişdilər" deyə cavab verəcəklər. Cəhənnəm gözətçiləri onlara, "Elə isə özünüz dua edin" deyəcəklər.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 Ümmətinin sənin özünə aid etdiyin günahanın bağışlanmasını dilə, axşam səhər Rəbbini həm sənayla təqdis ed. Şübhəsiz ki, Rəbbindən özlərinə bir dəlil gəlmədən, Allahın ayələri barəsində mübahisə edənlərin ürəyində, ancaq bir təkəbbür, böyülü iddiası, sənə qarşı həsəd vardır. Onlar heç vaxt ona, böyüyə peyğəmbərliyin dərəcəsinə çatmayacaqlar. Sən Allaha pənah apar. Həqiqətən o hər şeyi eşidəndir, görəndir. Doğrudan da göylərin və yerin yaradılışı insanların yaradılışından daha böyük şeydir. Lakin insanların çoxu bunu bilməz. Şorla görən, iman gətirib yaxşı əməllər edənlərlə Kisliyədən eyni olmaz Nə az düşünürsüz O saat Qiyamət günü mütləq gələcəkdir Ona heç bir şək şübhə yoxdur Lakin insanların çoxu buna inanmaz Rəbbiniz buyurdu Mənə dua edin Mən də sizin dualarınızı qəbul edin Mənə ibadət etməyi Təkəbbürlərinə sığışdırmayanlar, Cəhənnəmə zəlil olaraq girəcəklər. Sizin dincəlməyiniz üçün, Gecəni qaranlıq, Və ruzi qazanmağınız, Əlləşi vuruşmağınız üçün, Gündüzü işıqlı yaradan Allahdır. Allah insanlara lütfükardır, Lakin insanların çoxu, Onun lütfunə şükür etməz. Bu sizin Rəbbiniz,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 Aləmlərin Rəbbinə təslim olmaq buyurulmuşdur. Sizi atanız Adəmi torpaqdan, sonra nütfədən, sonra laxtalanmış qanddan yaradan, Sonra analarınızın bətnindən uşaq olaraq çıxardan, sonra kamillik çağına çatasınız, daha sonra gocalasınız diye yaşadan odur. İçərinizdə daha əvvəl gənclik, ahıllıq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 Və zəncirlər olduğu halda sürülənəcəklər. Cəhənnəmə, qaynar suya tərəf. Sonra odda yandırılacaqlar. Sonra da onlara belə deyiləcəkdir. Hardadır şərik qoşub, ibadət etdikləriniz Allahdan qeyri. Müşriklər diyəcəklər. Onlar bizdən qeyb oldular. Xeyr, biz əslində öncə dünyada heç nəyə ibadət etmirdik. Allah, haq yoldan kafirləri belə azdırır. Onlara belə deyiləcəkdir. Bu əzab sizin yer üzündə nəhaq yirə sevinməyinizə və təkəbbürlənməyinizə görədir. Girin cəhənnəmin qapılarına, orada əbədi qalmaq üçün. Təkəbbürlərin sığınacağı necə də pisdir. Ya Peyğəmbər, müşriklərin nəziyyətlərinə səbr et. Allahın sənə və möminlərə verdiyi zəfər vədi haqdır. Ya onlara vəd etdiyimizin əzabın bir qismini diri ikən sənə göstərəcək, ya da səni öz dərgahımıza aparacaq. Onlar bizim hüzurumuza qaytarılıb gətiriləcəklər. Qiyamət günü dünyadakı əməllərinə görə şiddətli əzaba düşar olacaqlar.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 Batil söyleyenler Ele ordaca ziyana uğruyanlar Sizin için minmeye heyvanlar yaradan Allah'tır Onlardan yedikleriniz de var Sizin için onlarda daha neçe neçe menfaatler vardır Derlerinden çadır kurur Yunlarından paltar Yorgan düşe düzeldirsiniz Üreğinizden keçen bir arzuya oları minmeyle yetişirsiniz Onları minip istediğiniz yere gedirsiniz. Kuruda bir yerden başka yere Oların üstünde, suda ise Gemilerde taşınırsınız. O ise öz ayelerini, Güdret nişanelerini gösterir. Allah'ın ayelerinin Hansını inkar edebilirsiniz. Meğer onlar, müşrikler yeryüzünü dolaşıp özlərindən əvvəlkilərin axırının necə olduğunu görmürlərmə? Onlar sayca bulardan daha çox, daha qüvvətli, yeryüzündə daha çox iz qoymuş kimsələridir. Qazandıqları dünya malı onlara bir fayda vermədi, Allahın əzabını onlardan dəf edə bilmədi. Peyğəmbərləri onlara açıq aşqar möcüzələr gətirdikdə,